ان نه نوولنا هممل ملاقته که چرمونږ به چېمونګ رالیګلو وج ته فرشې و کللهمهمون نو ته او خبرې کړلو د دو سره مړو شرنالی هم را جممهکړلو مونږ په دووانې کلله ش نری ش قواً ډنیدلې یا قواً مخامخ ما قانون ل یؤ ولكن اكثرهم يجهلون لكن ډېر د دو دینه يجهلون ناپوهي وکذالک دارنجا عنا اگر ظالمون لكل نبيين بهره فی انبره طاردو الدشمنان شیاطین الانس شیطانا من سانانون والجن یذکراننا یوحی بعضهم بعض ذو لاد بعض تا زخرف القول زخرف القول هغه د لیکړشی خبره یي غرور عادتاره د دوکې زخرف القول اصل کې زخرف القول دې ته وایي چې هغه شې لاندې نه سمسمه مسنه دا, دا په تاسو د سروږو غور کې يو هي وسيه چي هم باذره جنې لا باذن بازه تا زخرف القول نو باځه لماده معنا کوي ښایسته کړي شی خبره غرور عادة. دپاره د دو کې یا زخرو ف کو لغهډ کړې شوي خبرې غرو دپاره د دو کې ولاو شه و که خو ښ ما پهوي د د دا کار نو کړی فذر همما فترون نو پرې دو وا چې کمم دررو جوړئول تهڅخې دي دپاره ش میلا نو کېږ د دررو خبرو تا اس ایدۃ الذین نزلنا لھا کسانو لا یؤمنون بالآخرۃ چی غیر ایمان نراړي پر از آخرت باندې ولی یرجوہ ایدی زاره چی خوخی کدی لرولی یقترفو ایدی زاره چی دروغ جوړ کی دي ماهم مخترفون هغه چودې دروغ جوړون کی اڤغه اللہ یبتغي حکما ایا غیر داللا نزلتوم حکما وَهُوَ الَّذِي ينزل و ا کل اللهذاتنولیې کوملکی تاذا چرا لږی د تاسوله قرآن مف په تفصيل سره والناه کسان آتينا حمل ک تا هغه چور ک د مږديته کتاب یا علم پوليږ ان نه هوچقیندا کتاب منظلو طرف بالحق حق ک سره فلاتهاً ممن منترینين نخامنخامن کیږي ته شک کوم کنا وتن کلمت ربک او قراشه دی دین دا راستا وتن کلمت ربک کلمت نو مراد دی کی دین مرادو وتن قراشه دی کلمت ربک دین دا راستا صدق ان فرشتین والی کی و عدل انصاف کی لا مبدل الکلمات هی مشترے سو بدلنے کے اللہ لا صلو لرا وہو السمیع او اور اللہ desire ان کے وہا بال تصیعت چرتا بی داری جو کا اکثر مند رو ہوا فل ارض جس میں کہ کی یہ دن لوکان سویل اللہ مخاطبہ کی طال اللہ ولعنا یہ تبعونا ندی روان دا دیر خلق جس میں کہ الا ظن مگر بخیال او گمان پسے وَاِن هُمْ لَذِي الا يَخْرُصُونَ مگر بروغ ان کی جی یخرصون یک لغو انما ربک وبشکر سبحانه وعلم اغا خپوگی من تا چوانیہ ذل ان سویلہی چہ غم را دل اللہ سویلارنا وہو اعلم بالمحتدین اود اللہ خپو من جن کو جاننے فقولو خری الله علیه کی یاد کړه چې وي موږ الله تعالی ان کنتم کچی یی تاسو به آتي فاطنوا الله باندې مؤمنین ایمان راوونکو ومالکم سشیدی تاسو لرا الله تاخلی دات نخری تاسو مما لاسه ذکر اسم الله علیه کی یاد کړه چې وي موږ الله تعالی ته ځانې وقد فصلل لكم د فصله یا هو پختلو معنا بهشکه واځه کړي دي الله تعالی په احاديثو کې ما حرم علیکم چې حرام کړي دي پتا سو باندې یا فسله صغه د مازیه خطو معنا د نزارې وا وقد فسله لكم نشکواځه هی الله تعالی چې حرام کړي دي پتا سو باندې الا مز ترثتم له مگره چې تاسو محتاج رشی داږي خوروتا و كَثِيرًا یې نن ډیر لدلونه خَامَخَا م خا مخه ګمراکې خلک بیا فم پخلوخواشاو سره دغیر علمین دغیر ګلم نه ان مربکه ب ش کفستا ل서ګن غناسه الکه سرګن شرک اذاتن سو غپټ شرک اداسه په گناهونو کې د سرګن ني باقي پټوي وضرو پرې دځاهر الاسم يا سرګن د گناهونو نه وځاتینه او غپټ دي د اللهونو نه ان الله دنه وشکاکا که سان نيك سيغو نه الاسم چې دای کا سب کوي ګنا سيجزو نا زره چې له بدلور کړې اغا چوده ای نظام مجرومین کی ولا تاکلوا مخرایمن ما دا اسنام یا اقترحو ما نه کسبم راضی دا دا معنی وا صحیح زونه زر وی چې بدلوب ورکړي شیدوی ته ما کان یو اقترفون اغا چوده ای کسب کوون کی په دنیا کې اسی کړي داغه بدلوب ملاوش ولا تاکلوا مخرایمن ما دا لم یذکری اسمل الله علیه إنه يعد كدشين أن الله تعب عنه وإنه لفسق <تصفيق> وإنه يكنان دعا تسميه قصدا قصدا يشدع الزبحة وتسميه قصدا لفسق خامخا دعنا فرماني دعا وإنه لفسق يكنان دعا نظر دغير الله خامخا لفسق فرماني دعا وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيُنْشِئَ تَحْتَهَا أُنَاسًا لَّيَحْكُمُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ۚ كَمَا كَانُوا يُؤَاسِيُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ۗ أَغَخْلُو دُوسْتَانُ تَدَمْشْرِكَانُ لِيُجَادِلُوكُمْ دَهِدَ تَارَ چې جګړونکو تاسو سره وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ كَجَرَيْتَ أَسْدَ دَیتَاپِداریو کا اَغَي يَا حَلَال شِل حَرَام وې يَا حَرَام ته حَلَال وې او تَصِف أُمَمًا إِنَّكُمْ نوشکتا سبحانه خاموشریکانی ای ارمان کانمتن اے او سوچیم ما په سبب د کفر باندې فاهیه نہو جنته کوم غل په سبب د ایمان وجعلنا له نورن اوګر غو مونږ ته تر لرنا نور نور رات قران نه اوګر فی الناس چې دې ګرږي نه جونتی ری په دې نه اثر ته خلق کمان دې کې دیشی په شان دا چا مسلو فی ظلمات اې مثال دا غدا چې وی چې په تیروکې لیسب خارجن من هالو دې راو تن کې د دې تیرونا کذالک دارن یی نلل کافریوا قاستکر شرو د تار کافرانو ما کانوا یعملون حرج دیکم ملک ای وکذالک الله ی دارن یی جنہ فی کل قريه اگر یوه موږ تار کې اکابر مجرمی ها اغه غټان خلق دوي کلی اغه مشران خلق دوي کلی مجرمي ها مجرم عاملي کوي لیم کورو فیها دیو تار چوینه کوي فروج جو کی په مقابل د پرستو کې فیها طریقلو کې و ما یم کورون او مقر نکوي دی اللا ذنفسهم مگر خپل ځانونه باندې او مايش غرو موجود دينا یو دا جاتن کل چراشدی ته آیت سمجږه اس نشانه اوسه دني قالو وايي د لمؤمنه چرین الله لکسان اللہ خطہ ہذه سو جعل رسالته کہ کموی کی غربوی پیغمبر اختلا صحیح سوب الیہ غرب چوبری یا کسانو تاجر می چ مجرمانی سہارن عند اللہ ذلت و دا اللہ وعذاب شدید نزاب صح بما كانوا ينكرون پس سب دعوی چودے نکڑک اونگی تمیرید اللہ اسو چی اللہ را دویل دی غدار کی اَي يَهْدِي يَهُودَ تَهدَايَ فَرْتُ كِي يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَنُقِلَأْ فِي صِنَهِ دَدْ لِلِإِسْلَامِ مُتَارَدَ قَارْنِهِ لِلِإِسْلَامِ اَللّٰهُ يَرْتَ صِنَهِ كُلَائِهِ اَتَضِيْمُ ثُمَّ لَاوَرْتَ أَسَانِ كِي وَمَنْهَا سُدْرَ جَرَّتْ لَاوَرَ دَيْلِي اَيُذِلُّهُ بَاطِنُ دِارِهِ يَجْعَلُ غَرْدَيْهِ صَدْرَهُ صِنَهِ دَدْ سوئے تنگا وگرزئی حرجن سخت تنگا کہ انما یساعد فی السما تدین تلل او دین پہ خبر عمل ور تسوئی کہ انما یساعد فی السما تبعید نگو ورخیجی پاسمان کے بر طرف کی خطل سنگا گرانی دس اولو پہ دین عمل گرا کہ ذالک دارنگی اجان اللہ الرزع گرزئی اللہ رب العزت عذاب رز اسم بعض عذاب عوشتے آزادی مراد کی شرمندگی لا سو کوئی مراد کی لعنت ہے دنیا کی عذاب دے آخرت کی كذلك بارنیا جل اللہ رسہ اللہ رسوائی و عذاب یا لعنت عللذین طا کسانو بن لایون مومن شے ایمان نراڑی و ھذا او دا قران حکیم صراط ربک مستقیما لارد ربستا دنیغا قد فصلل ال آعات دیشک واضحی تری کسر بیانو من آیاتنے لقومی ازد کرون دہا غا قومن پارچین سیحت قبلی لہم دید پاردار السلام کور بید سلامتی آچر جنت تے عند ربهم تمیز رب دلیق وهو ولیهم او دا اللہ دوست دلیق ان الله مددگار و دي وي بنا كانوا يعملون فها سبب دانی چوده عمل کوي ويوم يحشرهم جميعا فکمر اچ راجبون کی دی ل الله جميعا کونه لرا ورتبول ان الله مددگار و دي وي بنا كانوا يعملون فها سبب دانی چوده عمل کوي وَيَا نَوَثُرُهُمْ جَمِيعًا فَكَمَرَكِ رَعْجَمُ لَكِ دِي لَرَى اللَّا جَمِيعًا كَيْلُ لَرَى مُورْتَبُوَي قُبْوَي رَبُّ الْعَالَمِينِ يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ اَوْ دَلِيدِ قِرْيَانِ أُوْ قَدْ اسْتَكْسَرْتُ لِنَا دې دي شته ډېر ګومره هان کړو تاسو منالین سه دغه لا دمونه وقالو لیاوهم ابو یغدستان منالین من سه د انسانانو لا ربنا اذننا رب استنتاغ ادونا فداغستو بعضو نو زادن فباغد همي وجلغنا رصيدلوما اجلن الذي متي اختلي حقت اجل کتابمن ایتمو کرے کلوه مونتا قال نووی رب العالمین انار مسواکم اور زبد کا تو چودہ ستا سنے خالدیه سیامه شبی دی په اور کی لا ما مگر اچ خو حشد الله من اولاد نور مزاج سیا کی ان ربک میش کرستا حکیمن علیم حکمت والے په وکاذالک اللائی دارن نی نو ولی دوستاں ورغمہ باد ظالمین باد ان وکذالک اللائی دارن نی نو ولی بعد الظالمين بعدا بعض الظالمين بطارد بعضي بما كانوا يسوون فهاغا سبب بني چې دوی کوم اعمال کوي وختل اعمال او دوجنا دوی بعدي د بازي دوستان جوړيږي یا معاشر الله یې دلید پیریانو ولین شه د بنی ادمو علم یاتکم مرسلون الم یراغلی تاسو ته پیغمبران منکم یقصون علیکم یقصون علیکم چو بیان کولو پتا سبان آیات ادایات نجمع وینجرونکم یرولوی تاسو لقاع عمکم دا ملاقات دا ربستا سنا حاضا چو دالا قردی که ایدلی دیوریانو دا بنی آدمو صرف تا انسانانو کراغلی پا جناتو کی انبیانو دراغلی یا ما شرم جنېايډري د تانوول ان س د ب یاددممو علم یادې کوم رم ا راغو تاې عمران من کوم ستااسونه ی قونه لکوم چې دیان لکوو په تاسومانې آواې دتون ما جرونه کوم یرو ل تاسوولې خوا کوم د هذا چې دغ قالون ای شهد نه مږه ګواہی کوم په خپل ځانونه باندې چې ویاو مونته ستو رسوله وغرتو من الدنیا او کته کلی دی د دنیا او شهیدی ګواہی وکړي الانفسین په خپل ځانونه باندې انهم کانو کافرین یقینا هوی کافران ذالکذا الم یکربک الله لم یارا علیه زال اذا ذاك ديو ين علم يك ربك شنو دي رستا مهلك القراه لا كون ك كل لرا بظلم بسبب ظلم نجي واهلها غافلين الحال دا چوسي دونکي دي کوله نا خبر وي اېره دېنه دعوت میره سي دي له ولکل متاره هر يوم درجاتن درجي وين منراسن عملي چي کم اعمال کړی کني اعمال کړی منې کې درجي وي ناکار عمل پريناکاره در وي ونا ربکن رستا د غاصلنا خبره اماما راس عملون چېدي ممل کي ورب کله دنی رستا دې پرواې ز رحنا خاون دمهربان ه شاع چ پخشي ب کوم منبوب جي تاسو وخف مع باناند کمان شاتم لکسن چې پیداکريتا سو من ذریه قوم اخرین د مثل دی قوم بالله ذریه دې کې تمانا ل مثل یا تمانا ل اصل چې پیداکريتا سو من ذریه قوم اخرین دا اولاد یعنی د مثل قوم بالله انما توعدنا ليشتاصتا سراد کو لشیلا محا محا دا قیامت را پون کې لما انتم بمؤذين امين تاس اللہ علی رحمته وان کی تاس اللہ رزق لرشید قل یا قوم ایعمل ولا مکانتکم عمل کرو پرہست الحال نہیں جاتا صدق محالی زما قوم سن منے انی زم بشک زم عمل کم کے فسوف تعلمون ذر بچ کو غشتا یڅوک دې چی شی باغ لراکه بتودار اخیری انجام د کور اخرت څنګه چې داغه عاقبت به خاصه شي انه یو کنن شاندار لایف له یالین مکان لا دې یالمان ظالمان کانیه دي کنا والحمد کروه وجالول او غرذول یو دې مشرکان د الله د پارا مم ما لاسنا زره اجل الله پیدا کړي دي من هرې د فصلونونهل اام او د ځناورونه نیاًهصب فقالو نوویل برې مشرکان وهظال الله بظامهم دا د الله د پاهدي بظام هم په خیال ل او داې د پاارې صدارانو زمونګه فماکانلی شوورکه اهم نو کم ایسا چی دا دی دی صدارانو بوا فلا یسولو الاللہ نو اغن رسیگی اللہ تا وما کانا للہ او کم چی بوا د پارد الله فا هو یسولو الاشرکائهم نو اغن رسیگی اغنی صدارانو دی دوی تا اما یحکمون دیر بد دی حاغا چی دا کوي کم الله وکزالک اللہ وی دارنگی زینا خیستکڑی رے ل مِّنَ منل مشرقینا ډیررو ته د مشرقانوونه قله ولا وجل دا او لاپل شکه او همې صدارانو د دوی ل یوردو هم دیې دپاره چې خلاب کې دوي والبي سوالهم او دیې دپاره چې ګډډ کې په ظاهر هم نو پریذ دی و او هغه چي دای کوم دروغ جوړای وقالو ویل بر مشرکانو هذه انعام لن تزناوردی و حرصن او فصل له حجرن چدا ممنوع ده د دې استعمال ممنوع له لا یطعمو نو بخرید الا لمن مغراسو نشاو چ خوخ شي زمونګه به زعمه هم طخیال دی باندې غا باطل خیال بلا دلیل خیال وأنعامٌ او نورٌ زنا وروحٌ حرمت ظهورها چه حرام کړئ شو و سورلی دا هغه شاګانی حرام کړئ شو یعنی سورلی حرام او نور جناورو لا یذکروا نسم الله علیها چه یادای دی, دی نمدا الله باغی باندې افتراء علیه دا جو دروغ جوړی دی پدې الله باندې ته زییم زر د چلله بد لبور کې دوی تمماکانو یفتون په سبانې چ دځان نه جوړون کې وقالو او ویل بهې ما مافی بتونې حاض ان عامې هغه چې دي په خیټو دې ځنارو کې خاې سطتلې ذکورې نه نو دا به خاص ووي دپاره دناری نه زمونګهوهمهرمله عوا نه او ذا اب حرام کړي شيو يلا زو اجينا باغدي بیا نو زمونغا و ايكم متتن کچرو بدا متتن دا کم تاکم بچي چو پدي شيټه کې او دابا منو فهم نو دا ناري ناو زنا نافي هي پدي مر بچي کی شو را کاوي صداره انمو سهيذ هي موصفهم زر د چا لا وسا اور کې دي توصفهم د درود دوي ان هو ب ش دا الله ه کې من عالم هک متالله دی او پووه دیګدوخه سره الذي نه ب شکه توانې د کسان قلووه لاده هم چې وجلې دی او د وجه نه بېغیر بغیر ل نه وحرم موماه الله او دی حرام کړي د هغه چېزه کور کړې الله دو ته افتراءا علی الله دروغ جوړای دی په الله باندې قد ذللوا بشک گمراہان شوی دی دیو ما کانوا مهتدین او ندی دی, دی لار من کی وہ هو الذی الله ذات سے انشأ جنات انچ پی داکلی دی باغونه معروشاتن سفرنو علا و غیر معروشاتن وبد سفرنو نام باذ باغات په سفرنو پراتی دی باذ دی سفرنو دی وال نخ لاو پیدا کړي د کهژړ اوزر او نورفونه جدا, جدا و کولووه چې جودا جو داې میې د غیب وتونونه او پیدا کړی د خوونه ورممان او انار متشابه یو شاندي دي او جدا جدا ورنکې وغیرره متشااب او جو جودي پرګه او خنده شکل کې کولوښ من سې د می او د اذا اسمرك لشمي يويسي وااتو حقو او ور کوي حق دري يوم حسعادي پرذ لو کول لدي اغه زکات او شرطي ور کوي ولا تسرفو ذاتيم کوي انه لا يحب المصرفين بیشک الله محبت نساتی د زیاتی کو انکو سرا و منل انعام يل او بارد زناورنا حمولتن بارون کی حولتن بارګ ديبارونکېفرشه او بعضې هغه دي چې د زبهه کوو دپاره پم که راغ جوولی شي یو معه د فرشه ده ما فره شوول هغه چې پهم ک را جو شي د زې د پاار یافرشا یو ده هغه دي چې د هغې د وړو د هغې د ویختونه فرشه جوړلی شي او بازو نما او من الانعامین ذناورنا حمولتن باررن کی دی وفرشا او بازي چت قدوالذی خطت قدوالذی لکه ګډی بیزی کولو خری مما ذاتن رزقکم الله او چر رزق در کړه تاسو الله ولا تتبعوا مرا وانی گې خطوات الشیطان اینه قدمونو ده شیطان پسین انه یقینا شیطان لکم تاسو در پارادو مومن دشمنه مانیت آگو آج پیدا کری گی و تجوڑی من الدوان اسنینی داغ دو دو ندو کسما و من المعز اسنینو دو دو کسما کل ورک اللہ آز ذکرینی آیا مذکر حرم آرام کری گی اللہ امن انسوین یا کاغما دی یا او یاکہ غچ مشتمل لے پاغب امی ارحامل انسین رحمونہ دم اندو ام مشتملت یاکہ غچ مشتمل لے علوہ پاغب امی ارحامل انسین رحمونہ دم اندو رحمونہ دم آدو نبیونی را کلما تبیل من پسیلم سرا سد دلیل موافق خبرو کئی ان کنتم تشري ايتا سوادقين ديشتني چې ذاته يون الله حرام کړی وي ومن البقر اسنين ودخا غواني دي دکسمه ومن البقر اسنين ودخا غوانو لدي دکسمه قلوا يا اذکر ايا مذکر حرم حرام کړی وي الله ملن سے یعنی اتا زنانات ان مشتملت عليه يا خارج مشتمل عليه طغيان ارهام ملن رحیمین آدم آدو رحیمین آدم انو ام کنتم شہداء آوائی تاسو موجود و حاضر از وصواكم اللہ بهذا کلچ و سیوت کرو تاسو تاللہ تدیب انی تاسو حاضر و موجود لوئی فمن اظلم آس فمن اظلم نصوب دل و ظالم ممن نا اچانا افتراء علاللہ کذبا سجو رئی پا اللہ لودل الناس دی پارش بمراحان کی خلق بغیر علم بغیر دیلمنا ان اللہ بشک اللہ لا یهد القوم الظالمین ہدایت میں کئی قوم, قوم ظالم تا قل ورطوال آجل زمممم فی ما پاسک اوہی لیعا چی وحی کرشی جمعلا پدی وقت کی محرمان یو حرام کرشش علا تواعن ان توقرن کی بانی یته چېې فرغې ل را ر الله ن مهرممات لږل خو دغختې آیات چې نازېدو د دیې لا نور حرام ځنووينم له ی کوونهتهتن مده چې مداره او دمن م همیا و دا د لشي او له مخین یا غښ دخیر په رې شکلا پلیتي او في یا غشی جہان من نہ فرمانی دے او ہلچہ واسط پرد کرے لغیر اللہ رطرب ذیکت دے غیر اللہ به پریشی و امن فرمانیست الرا سوچ محتاج کرے شو غیر باغ من نہ فرمانی کہ ان کے ولاد انو نزات ایک ربک غفور رحیم نو گشہ کرف ساد بخون چہ وَعَلَى الَّذِينَ طَأَغَوْا فِي الْبِلَادِ جُهُودِيَالُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ يَبْسٍ حَرَامٌ كُلُّ مُنْغَرٍ وَخَاوِنٌ مِّنْكُمْ وَمِنَ الْبَقَرِ الرَّغَائِنِ وَالْغَنَمِ ذَكَنَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ كُلُّ مُتَجِيْبَانِ شُهُنَهُمَا عَازِرٌ ذَارُو مگر هغه پور تکریب او شاګانو ني ني اول هوا يا یاد تاسو کول مو بها اى مختلطه بعزم یاد ګډ وډ و لد کی سرا د هغه وازري پاره رواوا ذلك جزاءهم ذا سزا ور کړو سبب دي لهم نذي و انا لسابقون هي کمن مخاد کچړ دای <سؤال> د دروغ نسبت کوي تا تا افق ولته وا ربکم رستا رحمت واسعه خوند مہرجانې فرحه وی ولا يردوا شيء واپس کې داس عذاب د الله ان القوم المجرمين لقوم مجرمين سيقول الذين نذر تشوبوها كسان شركوا تمشركاني لو شاء الله ان الله خشه ما عشرنا نومونږ بهشر ل کړ ولا آبنا او نه پلارنو کړړ وله هررننا لمونږ حرام کړړ من شین ش تغا کا داررنګې ک دب لبينا د درو نسبت کړ ه تسانو من قبللي چې مخريدي نو حتا جا قوګثنا تردي چې سکلو هل ع آیاشتر ایتاو سر مشرکان من علم سعلم چلاستا سبری کارنو تاسو مرازی رئے فتخرجوه لنا آش روی با سورا سربنن کئی تاسو منتلغ علم انتا تبیعونا نیران تاسو لزننا مگر دوہمو بخیالو دبن انتسی وانانتن نیتاسو لا تخرسون مگر دروغوائی تال لعبانی فاللہ دروغوائی قل ورتيا فللله فللله الحجت البالغا خاص الله لرد دلیل غالب و واضح الحجه و الدلیل تا او البالغا په معنا د غالب و واضح قل ورتيا فللله خاص د الله عز و تعالی البالغا دلیل غالب دلیل له واضح فلوشکر الله خوشو لهداکم اجمعين لو هام های دات دیکھو تاسو ته ولوتا قلو ور تو احل ناراولئی شهداکوم الذین قلو ور تو احل نار حاضر کی راولئی شهداکوم الذین غواہان تاس کسان یشدو نشی گواہی کئ ان الله جبیشت الله حرم احا حرام کړي داسین علی آتا او څنګه زر بیان وای نو الله <اللعاوی> زما محبو فینشهیددوته چلیګواو ک فلا تش حما هم نتهګواه م د جي سران دته لا د زلم داهیره او د ظلم په دووایې مګرتیا به نه کې ولا ت ت عمرانې الذينا دخوا اشاتو د کسانو پسېکه ذبو د آې نه کغی د بر مثبتونه یما نراڑی پرز دا خیرت وانی وہ موجود ربہم در افسر یعبدون ا وختل شریکان برابر ګرځوی مخلوق ور سره برابروی ان هو امهدوب تعالی را شیطان سو اتمچ زولنم پتا سو باندې ما حرم شهرام کړی نی ربکم رستا سلام علیکم پتا سو امنی الله تشریکو بیشن داچ نو اس شیبر کرن شریک کوي ودن وال دین احسانن نیکی کوي در مرطلبار کرنی کی کول ولا تقسلوا لالکم موجن ولاتقم من املاق دوجید اللغن او دفقرنا نحن نرزقکم نرزق او خاص دیتا ولا تقربوا الفواحش منی دی کی گئی کارون او آغاجی سرغند دی بهایو نو ما بحثن محبت نو چوپټ سرغند حاچ خلق نه پټي محبت چې د بندا په منس کې ما ملای ولا تقتل النفس اللتی موی نه نس هغه حرم الله چې الله د هغه حج حرم پر الله د الحق مگر په قانوني شرعي سره ذالکوم وسعکم به ذالکوم د مذکوراسی جنستا وسعکم حکم کیتا ستا اللہ بی په دیوانه لعلکم میرے پر تافلون ستا سواکن کار واخلی ولا تقربوا من الذی کی ومال الیتیم مال یتیم تا الا بالتی مگر طہارت القیبان یحسنو شغه ډیر خس توی دی یتیم ته کی فائدہ وی حتا یبلغ اشده تر دی چورسی ہدایت مضبوط علی اختلتا وأوفر لك إلا تركيب إيمان والميزان عطول بالقسب بعد لو انصاف لا نكلف نفسا تكليف كنا جمع نفس إلا عصعها مغرد ذي النفس دوسع طاقة مناسب وإذا قلتم كلا جتاس سوئنا كوي فاعدلوا لانصاف كوي ولو كان قرب عذر كوي خاو النفط وَبِعَهْدِ د هد الله پهوادو د الله او فپور والله کوئ ځ ل کوم دا مسکوور سیجونه ووااکم حکم کوي تا سرخته سرب بهی پرېځې لاله کوم تذكرون د د تاه چې تاسو نص اخلذاې نندا کتاب سراتوي مستقياً لاره زما دخت او مر آنے گئی داغت بانو اللہ رو پسے چرد دی دنہی لاری فتفرق بکم پس گڑوڑ بکی تاسو ان سبیلی ہی دا سی د دا اللہ نا فتفرق گڑوڑ بکی تاسو ان سبیلی ہی دا سی لاری دا اللہ نا زالکم نا مذکور سی جنا واسواکم حکم کئی تاستا اللہ بہی تتقون دې لپاره چې تاسو تقوا دار پر تر جګارام نور شئ <coughs> سماته نه د یاور کړه موږ نو سل کتابه نو د کتاب تماما تماما د پاره دې پرکو د نعمت تماما د پاره دې پرکو له دا کتاب الله دې د پاره وکول چې نه مڅې پرکوږي علی الذی احسنا فحر شعبانی احسنا چغه نیک عمل والو ثم اته ناموسم کتابا بیا ورکلو محمد صلی الله علیه ته کتاب تماما د قاره د پورا کولو د نعمت عللذی طحا چبانی احنا چغه نیک کوي او نیک عمل او نیک عمله شین اودا کتاب بدی کی وضاحت د هر ضروری خبر دی دین یوه دنو داهرات و رحمتنا رحمت لعلهم ییطاری چدوی بلقاء ربهم وملاقات دسته ربانی یمنون ایمان راڈی وهزا زید قران کتابن کتاب نے انزل الله الیکم متبارکن ذخر و برکت نہ دکړی اروان شیدو قران پس واتقو او یری دا الله مخالفتنا لعلکم ترحمون به بار شي پتا سو غن رحم وکړې شي او سر کتاب ورولي غو ان تقولو دا چون وای سواتا سو پرذ قیامت انما انزلل کتاب به شکرالیکنه شو کتاب علا قیافه نی کا داو دغه امنه من قبلنا زمون مخ کی وان کننا به شکو مونغا عن ج راسطې هن دو د نه لغافیین خا مخانه خبرذاب او پهخوریا دا چایي تاسو <تصفح> <تصفح> لونا تو چمونږون جلل کتابو چېرا لږله شو پهمونبانې کتاب لکن نه نوخام مخو مونږ اهدا من هم ډیر ته دازمانې نه دووي نه فقط یا کومې شکر راغلی تا واضح کتاب دو طرف در افستع سنا وہدن دا قرآن حدائب دے ورحمہ عدار اللہ طرف دے ورحمت دے فمن اظلم سوگ دلی ظالم ممن دعشانا کذب بآیات اللہ چد دروغو نسبتن کئی آیاتن دا اللہ توسدفان ها او مخگر جوید آلینا فنزل لذین زردش پر لبور کنگا تسانتا یسدفونان يسدف آیاتنا شغی مخروی زمون آیتنونا <سؤال> اعراض که زمون آیتنونا سوء العذابی دبد عذاب بما قدی سبب کانو یسدفون چودی دینا مخرون کی حالی انظرون انتظار نکیفی اللہ <سؤال> انتاتی هم الملائکتو مگر دعا چرابشی جویت ملائکیت او یعطی ربک یا رابشی حکم در استاد استاد رب حکم د عذاب برا شیادا او یاتی ربو کیا رابشو رفستا لتصنغا راتل اللہ اللہ سر مناسب او یاتی باغو آیات ربک یاراشی باغو نشانات دعظا عبد رفستا یومت کمرز بانیاتی کی ربک باغو نشانات دعظا عبد رفستا نفسن ایمانو حا فیدہ بورنکیو نفسن ایمان روڑن نفس لم تکون جنوده امر چیمان رو له من قبل ودینه مفتی او کا سبب فی مانها یعنی کڑی پهال ایمان خلق خیرن سنیکی او کا سبب یعنی کڑی فی مانها پهال ایمان خلق خیرن سنیکی قل انتظروا وتوای انتظار کو ان من تنتظرون یقینا انتظار کو ان الذین بشقاتهم فرقوا دینهم چې ټوکلې کړه دې دین خپل خپل دین ټوکلې ټوکلې کړې وکالو شی عن او دوی مختلفې دلی لست منهم نیت د وی سره فی شین پس تعلق لرونکي لست منهم فی شین نیت سره پس تعلق لرونکي دا د سر کس نشته ان امرهم الالهی بیشکا فی صلی دوی کار دوی بزی اللہ تسکار لشعر سم ینبئوہم جاو اللہ حبردارے اور کی دوی تب ما کانو یا فالون فاو سبانی چودش ری بکول من جاب الحسن تھی حرم سرا یوں ہی کا فلہو عشرم سالحا پس دوز پار بیلس دی ومن جاب السیتی و چاچرات لکل پنے کئی فَلَا عِذْلَ إِلَّا مِثْلُهَا سَزَا بُوا وَمُتَشِيهَتَ مَغَرَّ بِمِثْلِهِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِذِي سَرَابٍ ظُلُمَاتٌ وَرِيحٌ صَرصَرٌ قُلْ وَإِنَّنِي كِنَّنَجِ مَهْدَانِي رَبِّي هِدَايَةَ كَلَّا يَمَا تَرَضَمَ إِلَى صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ تَرَفُ دِلَارِنِي يَتَأَ دِينًا قِيَامًا عَادِي دِينًا قِيَامًا سِرَاطًا ملت ابراہیم چغ دین ابراہیم علیہ السلام نے حنیفہ چغا اعلان کہ ان کے یہ باطل نہ حق تھا و ما کان من المشرکین اولو حالت ابراہیم علیہ السلام من مشرکانو نا کولو ا ان صلاتي یکنا المزما ونسکی قربانیما ومحیا یا اوذنما ومماتی او مرضما لله خاص ذا اللہ ذو قر رب العالمین کبالن کے دتون مخلوقاتین یا ورتوعن صلواتی زما عبادتی بدینی و لشکی زما عبادت مالی و او زما غاملنا توقد جن زما کی و مماتی او زما غ مینه توخد مرض زما کی للہ خاص بتارہ درزاد اللہ دی رب العالمین چ طالبین کې ټول مخلوقاته لا شریک له دې الله سبحانه خدار نشتا وذالک امر ته دی باندې ماتو حکم کړی شوی دی وان اول المسلمین اعظم اولو مسلمانانو نه کووا غیر الله یا غیر الله نه اعوذوا اولتم ربن الرب وهو ربک النشئ عالم کده الله رب کل ولا تكسب كل نفس عمل كغير نفس الا عليها مگر سبب وبال فدباندی ولا تذرو عذرتن او نشيورت کوله عذرتن یو گناہ دار وذرو خرا گناہ دل چا پیٹے دل چا ولا تذرو نشيورت کوله عذرتن یو گناہ دار وذرو خرا پیٹے دل چا لا رد کوم مجو کوم یاربطردي واپس کې در ستاسو نک دوکم نه خبردار به کې تاسو دما کوم تمم في تختلیفون تااسانې چي تاسو تا کې چې اختاب تاسو خلفل <سؤال> اروي اادې اوبل پسې پهمکه کې و ورتکری دی بعد تاسوف او قبعد النطاس نبعدی درجاتن فدرجو کی لیبن وکم دیغ پارچی امتحان واهلی تاسو فیما تاس کیا تاسوم چی درکری دی تاسلا کم طاقت او مال او دولت درکله الله ارج امتحان اخلی فیما تاس کیا تاسوم چی درکری دی ان ربک بیشک رفتا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان ربک دیشکرف تاسریع الی قابی دیر زر عذاب والے و انه لغفور رحیم او کینند الله هغه مخا بخم کئم هربان بسم الله الرحمن الرحیم اسلام <الف> <ميم> مین <سواب> اللہ دې په مقصد او معنا باندې پورې وی کتاب ان انزل ليك دا کتاب دې چراله د له شوه ته ته محبوب فلاयत فی صدرک مدیشی پسنی مبارکت تا کی حرج منه تنسیا رسول دې کتاب حرج تنسیا منه د رسول دې کتاب نا او رسول ل دپار چې ووروررکې خلکوله پهځې وځ کرا للمومنين او داقرآسیحتتي دپار من آو روان شوي ما ډ کتاب پهڅې ل چړې شوته او رب کو مستستاسو در د طررسنا ولا ت تا داوي م کو من دې خلابدي اللهیا د تابداری مکوئی تاسو منونی خلاف دلی اللہ علیاء آدم و دوستانو قلیلما تذکرون درکن نسیح تخلی تاسو و کم من قریتن او سمردیر بکلناح لکناحا چهلا کلی مودا کلی فجابا سنن را بغیر تازاب زنگا بیاتن نشپی او هم قائلون یا بودی جغرمی خوبک ان کی فما كان دعواهم ننبع دعواهم فرياد دذی فما كان دعواهم نبع اچغد یا فما كان دعواهم نبع فرياد دذی از جاہم با سنا کلچ براغد وی تازع عزمنا الا ان قالوا مغربا چویل وی انا کنا ظالمین بشک وی ظالمان فلنس الن خامخا تپوز بوکمون با کسانونا ارسل ایلیهم چدیتا انبیاء لیهم السلاة السلام را لی بلی شوری و بیمتیانو ولنسألن المرسلین او خامخا تپوز بوکمون المرسلین نتیغنرانونا فلنقصن علوہن بعلمن خامخا بیانکمون و جیبان بعلمن فعلم سرا من دوئیت احوالو ظاہرہ و باطنو وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ أَوْ نُمِنُّ عَلَى الْغَيِّبِينَ وَالْوَزْنُ تُرْدُّ الْأَمَلِينَ يَوْمَ يُنْظَرُ أَزْمَانُ الْحَقُّ صَابِتٌ وَرِشْتِيَاهُ آل أَعْمَالُ بِتَمْلِيكِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ سُطِرَ لَهُمْ فِي السِّفَارِ ذَلِكَ مَنْ كَانَ قُدَامَ رَبِّهِ مُفْلِحُونَ انْجِي بِالْكَامِيَادَ اللهُ تَعَالَى نَمُغَرذَ ومن حفت م او غسوب چې پهېشي تې ان کوغ پهلا للا کسانان خصريفم چېډ په تاان کې چي ځو مختل دماقامي په سر ړي چړ د آاتنا چې د منطات داي يظمون مظلمطورو ان کارګې کولو وله قد مکنناکن ب شکه غې تاسو تفی او تر مکه کې جه ما مكرر كريم تاسو تارفيا قويل ان عائشه اسباب بجوان قليلا ما تشكرون دل كم تاسو شكر باكوي ولقد خلقناكم من شك في داكريو نغا تاسو ثم سورناكم يا مشكل دركلو تاسو ثم تا سن قلنا يا ولن الملائكه فرشتو تا يا ولن مل فرشتو تا سجدو تی تا صحدر تاب محمد علیہ السلام تا فسجدو سجدق وجه الله ابنیس مگر شیطان سجد نوکل لم یکم من الساجدین نمود سجدیکهم کنا قال رب العالمین ترئون من آمن کس شمنک تعالی الله تسجدا بسجید قولنا ما منک الله تسجدا شمنک تعالی واجب تا سجدہ ان کا اس امر تو کلا شما قال الشيطان ان انا خير منو زيد هر بهترين منو دا آدم عليه السلام ما خلقتني من نار تعطي دا کړې مالو د اور ما او خلقتو من طين عطی دا کړې دا آدم عليه السلام خو ورناه کټنا <تصفح> قال رب العالمين ورته اي لو صحبت انها زكوشد دي جنتنا سماه كن لك دا چې ته تکل کې زنداوین یقین انت ذلیلنا کالجینی اے الله ما ته مهلت راکا الایوم یبعثون داهورې پوری چې خلک د قبرن راپورته کولې شي قال رب العالمین انک یکننتشی من المنذرین دمدر کو شو نه کوته کوته دې مشویلو غارونه مشویلې پرته نه قال يا رسول السلطان سبنا اوهتني اصلا ميري په سبا وغهوي جهه چې تا گم راتمه لا اقودن لهم قام حاكين بذبيتا صراط المستقيم طغلارستاه ميږي او توحيد او دين او قران طلاركي واستاب نظام لكينم سنلا تيانهم بها مهاراتلكم تینہم بیا خام خارات للبکم جیتا منبین ایدیہم دمخ کے طرف ددوین آ دیمان نبروکاو ومن خلف مو درست طرف ددوین آ پا دنیا کے بے مشغولکم وان ایمانہم او دخی طرف انو ددوین آ دنیکون بے منکم وان شمائلہم او دگسو طرف انو د آ دگناہنو ترغیب بورکم واللاته جي دو نه بمومي ااکثره شاکرین توحید والا دو نه شاهڪرين تو هی دوواله یا شاهڪين طدارقالوي رالمي نخرج زوز من ها دري جنت نه مضمومن شوي پط باډ بويلي شوي مدوران منړټولي شويلهمن خامههسوک تابعته چې طبي شيستا من هم دو لا اله جههن نههاام ډک به کومږ جهن نه من کوم جمع د تااسونه د ټولونه عاد ممسکو او دممللیصلسلام موسیگانان تهتهزهو جوکل جننتته او بویستا پهې جننت کې فکولاو خوراک کوي دواړه من هیسو شمان د کمځ نه چې خوه شي ستاسو د دواړو ولا ته قبا منیې کېږ دواړه ې شجرته دونې تا پهکوونه ورنشایب تاسو دزیاتی کونکونا فوسوس لهم الشیطانو وسوسا چولیو دی دوارو تا شیطان لیوگدیو لهم آده دا پارچ سرگنکی دی, سرگن دی تا ما هوری عنهما ها چه پتکڑ شوی دی عنهما دی دوارو من سو آتهما دا دو وجود دو دوینا دا وجود دو دوینا دا عورد دی دوارونا وقال ویلیو شیطان ما نحاکما ربکما ندو منکڑی تاسو دوارو لگر رفز تاسو دو دوارو انها ده شجرته ندیونینا ایلا ان تکون مگر دا چه شیب تاسو ملکین فرشتی او تکون من الخالدین یا بشیت تاسو دوار دا میشا پاتی که دنکو نپدی جنت کی وقاسمهما او قسم خویلو دی دوارو تا اني ب شزه چېیم لکو ما تاسو دواله دپاره لم ننا سوحين خاامخ د خیرخواونه فدن اللهما بغرور را کوکلو دا دوه په دوک فلمما داق شجرهته کلله چې سک <سؤال> د غ م وودې بدت لهما سوتهما سر بم شو د دوهتهغاورتونونه نهې دعاړو توفقاشور شلو دا دوعاړه یخ چله ګولې ما پزان باندې نو ورق الجنه د پاره د جنتنا نن سره راځو خلک او ځان سره لګول ونادا هما ربهما आवाज ور کړو دی دروازه ترته دی دروازه علم ان حقما آیا ما نوې مونکي تاسو دواره ام دل کوم شجرتی د دیو ننا واقلکما ویلی نیتا ما ویلی نو تاسو دوه تا ان الشیطان ایکنن شیطان لَقَمَاتَا سُدْوَارُ وپَارَادُ دو مُدِين دُشْمَنِ سَرْغَن قَالَا نَوېلې وې دې دَوَ رَبَّنَا اِذْ مُنْغَرَبَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا <clears throat> زُلُم کډې موږ پخپل ځانونو باندې وَيَلَن تَغْفِرْ لَنَا پچېرې ته دَخَنُونَ کې موږ توکرَحْنَا او رَحْمَنُو کې ته موږ لَنَكُونَ نَّمِنَ الْخَاسِرِينَ مُخَامَخَ شُبَ مُنْدَتَایَانِ یانُونَ آم قولو رب العالمین احبتو کشئی لدی جنتنا بعدکم بازستاسو لبعدن پارد بعد عدود نشمن آنوئی و لکم تاسو لبعد فیل عرض پزما کہ مستقرن زید غسین دولے و متاعن فیدل الہین ترس وقت پوری یعنی مرگ پوری قولو رب العالمین فیہا پر ازمکا کی تحیعنہا جونبت روی تاسو وشيها تمتونونه او پهدي کې وَمِنْهَا تاسومرئ و منها تو خون او لنم دوباره تا سره پ کوې شوي <تصفح> یا بنی آدم او لا د حضرت آدمېصللا السلامقد انلناعلیکم ک پهماه د پیدا کولوړ آانلناعلیکم بش پ دا کلي من نه تاسو ت لاس جامي یاری سواتکم چپټی اورت مستاسوری شادی کې خاص نه ولدا ستقوا او جامعن تر وځړی زالک خیر ډاډو ر بهتري نيي ډاډو خوردي زالک من آیات الله دا دیده اتمو نشانه تو الله نه لعلهم یذکرون د دې تارکینه صحت کبول کی یا بنی آدم اے اولاد ڈحبرت آدم علیہ السلام لا یفتنننکم الشیطانو ففتنہ کی وانی چیتاسو شیطان کم آخرجا بریکم لکسنچ رویس کی والدین ساس من الجنتی جنتنا ینیو عنہما وستلیوی دی دوارو من لباسهما جامی دی دوارو لیوریهما دیرطار چوخی دی دوارو تصو آتے ہمام اغا وجودون دی انه يكن ان شاء الله يراكم ويدا شيطان تا شوده وقبيله والعدده من حسد غزن لا ترونهم چتاسمين اي ان ما جن شياطين يكن رزولي جن شيطانان اولياء دوستان للذين ذهات صاروا ترى عليهم شيء ایمان مرادي وقال فلي صاحش تنكل شوكيد يوكار دبي هرائي قالوا لا نؤيد وجدنا لها دعنا من ندير فريق المشرحان والله امرنا بها او لا نؤذ بالله من ذلك حكم كره من لديه قل ورتوا ان الله بشتا الله لا يمر بالفسحاء حكم نكيد بها يو اتقولون ايه ما لا تعلمين حاجتا قلو آیا امر ربی حکم کڑی رب زماعہ بالقسط فتوحید صراعو قادل و انصاف واقیم وجوہکم او داچ درست کل قلم قناعن لکل مجد فوقد دہر یو سجدی کی ودووه رو بلید اللہ مخلصون لہو الدین خالص کون کی شیدی اللہ لگتل بلنی فما بدعکم لسم پ دا کې تاسو دا په اودون ناباب موااپس की فرق یډ ل د هدا چلهر تعداد کی وفرخ او ب لډ ل حقखा ل مله کې س ت شته ب دارای پ دا کې تاسو دا په اودون فریقا یو دلد حدا چلار تعداد کروه وفریقا او بلدلد حقا علیه مد والعلا چه ثابت شود تابیدان بمراهی انهم یکنان جیچوا اتخذوا الشیعاتینا دیمولو شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ سعاد اللہ ویحسبونا او بمان قیدو انهم محتدون چه یکنان جیدوا یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام حُجُودِنَتکُم حُجُودِنَتکُم را اهل جامع دو خاص کلی زینتکُم لباس و زینتکُم حُجُورَ وَ عَلَی زِنَتکُم جامع دو زینت و خاص عند, مسجد. عند مسجد. کل مسجدین عند کل مسجدین معنی څه وایې کله چې تاسو عبادت کوئ کل نماز سره کله شیتا تاسو عبادت کوي د هر عبادت په وخت کې د زینت او د خاص غا کپڑے راوځوي وکولوا خوړی او شربوس کوي ولا تصرفو زیاته کوي انه لا یحب المصرفین بهشکه شاندار الله محبت مساعی د زیاتی کوونکو شراب قلوا انتوا ممن سوغ ده حرمه چې حرام کړی د الله هي دحاء سغامی ده الله هوا اخرج له بعده چلا رئیس تی دی داکری وختو بن نه جانو ترا وت ایباتین رزق او افاق برسکونا انو دا زینت جامعه او افاق خراکونا للذین آتسامو تار بی امنو چممن انی فل حیات الدنیا پر زند دنیا کی کو دنیا چور سره تک کافرم شریف دی خالصا او خاص به دې د دې لپاره چې قیامت هیڅوک ورسره شریک نه کذاب الکدارم نفسلل آیاته واضح طریقې سره ومناتن لقوم یعلمون دغه قوم لپاره چي پوي وقلوا انما حرم ربي الفواحش دغه که حرام کړي دې رب زماده حیا او مما منها او چيني سرګندې دې حیاونه ما بطن واچي پد ول اسماع غنای حرام کړي والبغي او ظلم او سرکشی حرام کړو به غیر الحق فنا جایزی طریق ایزان می وان تشریک او دات شریکو کوي تاسو بالله د الله سره ما وشریک لن ينزل به چه لدار الله تعالی و انس سنین وان تاسو علی الله تعالی ما حالات تعلمون تاسو به په هی غینات نجل دا هر همت د تارغو نیټه دا هر همت د وفات کې دي د تارغو نیټه او دا جاهل هم کلا چراش نیټه دی لایستاهرون ساتم ندی برسول شي د غین له سات او چې لاغ لاغه نیټه هغه لن دا ولا استقیمه ندی وه مالک دې نشي یا بنی ادم ای اولاد د حضرت آدم علیه السلام ان ما یاتی انکم کچراشتا رسول ان پیغمبران منكم استعصد جنسنا یقصونا لیکم آیاتی بیانئی پتا سیاتن زمان فمن اتقع ارغا چاچ زان دشرکن بچ ساتلو او زمان او یعود مخالفت نزان بچ ساتلو واسلحا انی کا درست کخبل عمل فلا خوف النبوی سیر علیہم تجوی ولا هم یحزنون اون بید بغمجن والذین ها کسان کذبوا بی آیاتن آچوا درغو نسبتنا کیزم آیاتن اتعا واستكبروا عنها اعوز انن الوهن يعنها ادم من الولد دي اتونا اولئك اصحاب النار اولئك ذاتسام اصحاب النار هم الذين دوري هم فيها خالدون ليو ان يترك مشاء فمن اظلم نيستر لظالم الله درو او كذبوا اياته یاد درو نسبتنا کای آیاتو د الله تا اولایکدا کسانیالهم اوپر سیگی دویت مسیبهم ایسی او برخید دوی مینل کتاب داغلی کلو شوینام بلج الله کم عمر او کمریزت لیکله اب ورته ملاوش حتا تدریج جاءتهم رسلنا کل سیبراشید دویت فرشتي زمونغا یتوفاونهم وفات کای دویرو خنا باخلیج دوینا قالوا يا بدوي دا فرشتي ورتوي نش د کامته اينما كنتم شرطلال الها چوي تاسو تدون نندو نلا چ تاسو برا مدد کول سوا د الله نا قالوا المشرکان وای بنو عنا عليه رخصنم نامو تپتل لګیږي دنه کم لري وشهدو غواحبو کيلا انفسهم بخل زنمو شیكیناً او دئی کافر آر او رب العالمین <سؤال> ادخلو فیوم من غی وردن شی سردا غدلنا قد خلت چغتی شوید من قبلكم تاسم مخی من الجنی نپی ریعانو ناولین سیغد بنی آدم نفن نعار پور کی او بویس تاسو عم شرعان مخیور سلار دی تاسم ورپسلار شک كل ماهر کل بخلت امتن شی وردن شی ویدل لانت اختها للعنت بو وی تا مرغروخ طلب انی اختها مرغروخ طلب والی ایو پتاسد لعنتی تاسو یو مختراغ دی ایو پتاسد لعنتی تاسو مونږ پسرا لئی حتا ایذ بعرکو تر دیش را جن بشریه بیا ترې موردان زميون ته ونی قال توخراهم ابوالرسولین مریدان مشرانو کی ربنا اعزم مرداه دا یغه کسان ادللو ناشم یو ګمراهان کو ساعتین نور کې دیتہ عذاب نه زاد ذؤفن من النار د چند اورنا قال رب العالمين ویلیکل ذؤفن د هارد پهاره د چند سزا لاکه الله تعالی مون لیکن تاسو کوی غی نه وقالت لهم ابو یغلم منید قران تهقدر السنو کې مشران دک شرام ته حق ما كان نشتري لكم تاسلا عليه نا تمي وانا من فضل صغر عليه فذوق العقاب نو سكي عذاب بما كنتم تكسبون فسب والدعيت ويتاو چي تاسوكم مل كل ان الذين بشتاكسان كذبوا اياتنا اذا دروه نسبتنا كلن اياتنا توصد او زامل لا تفتح لهم قلاو د یعنی دیگه اعمال ده پارا یاد دیگه روحون ده پارا بواب السماع دروازه ده عثمان ولا ادخلون الجنة او دیگه دن نشی جنبتا حتی یلجل جملو تردیچ وردن نشوخ فی سمی الخیات پسن بستنکی وکذالک اللہ ادارنگی نزل مجرمین بدلور کوم وصدار کوم ومجرمانو تا لهم دی جہنم من جہنم احا جهنم نه مهاد للستريبي طلعني وي يمن فوق هند پاسه دږيه واش پر دي دور وي درستني نور وي الله هم ته پناهي راگي وکذلك الله ادارنګ نذالمين سزا ور کوي من او تا والذين ایمان داري او عامل الصالحات نعمتي لا نكلف نفسا تکلیف کے ناچ اور منع اللہ اوسا ہا مگر دد وس طاقت مناسب ملائکہ اصحاب الجنہ ذاتان خامدان بجنت تی هم فیا خالدون لیدے طریقے ہمیشہ اللهم جننہ نم اللہم ہم اللہ دن اوگر و نزا نارو باسو ہنگا ما ہا فی صدورہم چیو پس نو دجیک من غلن سخبغان اثر گل مسلمانان وی ریو الفزر کے سخبکان واللہ وحق کلامی را بار کی او دایو ته جنتون کی اداسی جنتونہ تجریچ روان مئمن تحتہم الانہار لا نباغات و المحلات و النهرنا وقالوا عبدی الحمدللہ الذی صفاتنا درویدو خاص ده اللہ ورتا رہی الذی اغا اللہ هدانا لہذا چمونتے دنیا کی ہدایت کړو لہذا د جنت ده حاصلو نو یا حدانا دا مانا موا حمدنی دی حغزات لرا حدانا لحاظا چرایو رسول منگ دی زیتان وما کننانو منگا پا دنیا کې نحتجی چم منگ دی لار مندلوی لولا ان الله اللہ کچر اللہ منتحدات نمی کرن دا خدا اللہ احسان دے چم منتے دنیا کې توحید اکی دا خولیو لقد جاات رسول ربنا بیشتر آغلو انبیاء علیہم الصلاة والسلام در ربز باریشتیا سرا و نودو आवाज ورکړې شدی تا ان تل کومل جنت دایته یا جن مستاسو ورشتو نهه اط میراز درکو تعملون پس سبب داږي ویتا سو کی ونادا اصحاب الجنتی आवाज دور خاندان نه جنت اصحاب النار خاندان دور ان قد وجنا داچ بیشکو من دل منگم آغا وعدنا ربنا چووا دیکلو من سر ربزمم حقا رشتیا فحل وجدتم نعایهم ان دلتاسو جہنم یانو ما وعد ربکم حقا اغا چووا دیکلو تاو سر ربزتاسو پرشتیا قالوا نوائی گوی نعم آو فعظنا اعلان بوکیو اعلان کن کے بینا انتو من اللہ انات اللہ علی الظالمین دا چلاند دا اللہ دی په ظلمو باندې الله دې متامن راګہ اللہینہ دا حرکتان یسدون سدی اللہ چې خلق بنمې دا اللہ زلالنا وېګونها او کوشش کوي ترې کې او جن کو غالی و بالآخرت کافرون او دا آخرت نن دي انکار کوم کی و بینهما حجاب او پمند دی جنتا دور دو کی وکردئی یا پمند دی دعاو بلو کی چه اصحاب الجنہ و اصحاب النار دی پردبر وعلال آراء و اعجال سسڑی بئی یا عرفون چکی جلی مکلن طول کجنتیانی اوک جہنمی آنی بی سیماہم پالامات دبئی چر جنتیانی مخننی اکر اسواللہ سمی رسپگمئی بزلی او دکاشر مخنا او دکاشر مخنا دا بتک تور ونادا او आवाज ور کړه اراف مقام ولا اصحاب الجنه امر ګورو د جنت ان سلام دا راځي سلام دی پتا سبحانه لم يدخلوها دا اراف ولا بلاد الجنه تور دنشینی وهم یتمعون او دوی به تمع امه لري چې الله به موږ ور دنږي وایدا سرفت کله چواګر اولی شیخ تلقا اصحاب النار تترفدا خاندان دوور قالوا نوائد دی ایزا من لا تجعلنا مگر دی منغا مع القوم الزوالمین سردار قوم ظالمان و مشرکاننا و نادا اصحاب الارافی اواز بور کی خاندان دارا اراف مقام رجالا فسڑوتا یارفونهم چپیجنی بجوی بسیما انتالا ماتوزی قالو آئی بدارا مقام نا خلق اغا کافر تبوئی پور کی ما اغنا انکم سفید درکتا ستا جمع کم ستاسو غمال جمع کولو تا خوصا دیر ناروو ناجیز مال جمع کڑو دنیا کی ستاغ خزانی اغا جیدادو نا بنگلیس شل ما اغناء انکم سفید درکتا ستا جمع کم ستاسو غمال جمع کولو وما كنتم تتسجعون او هغه چې تاسو په دنیا کې تکبر کول او حق او غریب مو ده نظر نه راغلنا او دا ورته وای هغه اولئ الذین ایا د دې هغه کسان مؤمنان ورته وای اقسمت جستاسو قسم نه خورل الله برحمه چوبه نر سې دی الله تعالی مهرباني دا خبره ته یې بته نا اللہ را طرف نبو حکم راشی ادخلوا الجنة اعراف والا لبو ایو اردن شای جنتا لا خوف نبو اسیر علیکم پتاسبانی ولا انتم تهغنون او نبو ایتاس غمجن وناد اصحاب النعری او ازور کی خاندان دو اور اصحاب الجنة کی خاندان وی جنتان وی بدرت دیشویو ان افیدو لنا من الما دعا چراتی کئی کمونگا بانی دلگو بود جنتنا او من ما یارو غرزو دعوسنا الله اللہ چل رزق تاسو تعلق رزق رو غرزوئی قالونو جنتیان بورتوئی ان الله حرمهما بے الله اللہ حرام کری جدا دوار سیزنان الکافرین پکافر عنو بامنی اللذین دارکسانو اتخذو دینہم چدینو لوگ پلدین لہو ان اباس خبری وَلَئِنْ أَعْرَضُوا إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دُكَّكے چلو دی دنیا فَلْيَوْمَئِذٍ نَّنْسَأَهُمْ هَيَرَوُم نَجِی پر عذاب کی کما نسو لک سنگ چہر کلو دی لقاء یومہم ملاقات درزید دی ہاوا چ داوا وَمَا هَوَتَانُ چوری بیات وَلَقَدْ جي نا همم شکرات نڪ مدي ته کتاب پو کتاب سرفناه چې مو دڪ د دا کتاب علىعلم تهبانې تپ لمباني باتي کتاب د دن چېداتي ورحمت لقومي منون او دا روباني د داقومم مکاره چغي مع راړيهنگهروتجار نه کوويي الله تعوي دې کتاب نه انکار او کوڅې انجام ته انتظار دي یا نه په کمر ازمان یاتی چرا بشی هو انجام دې انکار د قران یقول لهنا وای با تاسو چې دا کتاب پریښو هېر کړو من قبل د دین مکه په دنیا کې دې وړې قد جات رسل ربن आदेश کراوی په غمران درزم نبل حق تحقق سره پرښتیا فهلما اشتمن پارمن شفاعات شفاراتان فَيَشْفَعُونَ لَنَا كِشَفَارِسُ كِي مونږ نتا را او مردي واپس کله چې مونږ دنيا ته فَنَعْمَلُ لِمَنْ بَامَلُهُ غَيْرَ الَّذِي غَيْرَ دَارَ أَمَنَتُنَا نَعْمَلُ چو مونږ چې مونږ بامل کوو کډ خصير وانفسهم بيشکه مختل پغل او روبشې دې دينه معا که ان يسترون چو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان ربکم الله الذی بشکرفستاس والغا ذات خلق السماواتی چی پیدا کلی اس مانونا والارض اوزم کا فی سته ایام ان پشپ غرزکی سن مستوالل عرش او بیا برا برشه ده دخت الشان مناسب علل عرش پارش باننی یخش اللیل النهار اغن دویش پی لر او رستا یخش اللیل اغن دویش پا انہار او رزتا يطلبه حسیسا طلب کوي قویدار روش پا یعب اللر حسیسا پتی زیباننی یخش <تصفح> النهار اون دی وش باور زیته یتلوغه حساسن تلک وی یو ولر دا اش باور حساسن پی دا کډرن ور ول قمر اوس پهد مې ون نجوم استور مسخرات ال امره مسخرات ال امره دا تابکری شیدی په حکم دا الا خبردار له الخلق ودي الله پیدا کولې وال امر الله اختيار دي پیدا کولم د الله وي نو اختيار ومن د الله وي دا خلک دي ديوار نو باندې کې اختلاف راو خپل اختل اختیار دا ورسره خطرناک خبره الا خبردار له الخلق وال امر دي الله له پیدا کولې وال امر ودي الله له اختيار دي پیدا وختم د الله نو قانون دم ته کې دي د الله تبارک الله رب العالمین برکت اللہ چپال ان کے دا و علوی الله چې بالون کې د مخلوقات دی ادو دعاګانې غواړي ربکم دختل ربنا تدورن باجزۍ سرا او خفیا او په کلار کلار انه یقینند الله لا هیګل موت دین محبت مساتی د زیاتی کوم کو سرا ولا تفسدو فرانه مکه فی الارض پسما کې باد اصلاحها پسلیح لا د زمکنا انبیار آخری اور اختل دعوت و تعلیمات و گزری زمہ کا کیسلا رستے ود او روبل یللا خوف و ثمت و ما پئے سراو اللہ روبل یچ د عذاب نه یری گئی یو د جنت پتم ای این رحمت اللہ دی شک مهربانی دا الله قریب من المحسنین نزد دی دا غ خیسامل کونکو وهله اللهذا ته یور سررو رییاجرراليږي هواګانې بشررن زیری او خوشوري دی ن د رارحمتې مخکې د خپل میرو باني نه چې باران حتا ترد داقلک چې پورتهې د هوواګېڅاح بن سے قالن په خرجناان نو او باسو موږ د ب او بو په غې بانې منکل سرات د هر کسممهمیونه نوکه الله وي هغه مړ تونه د باران په غ جودي کوم نو کاېقدرهې نخه جل معته اوګبااسو موږه مړی پررض د قیاممت لاله کوم تغت کون دیې قبول کوي والبلد الطيب اكله فاه كيخرج نباته روي بوټي د دې دېز نه ربي هي په حکم د خدای ربانی مراته غطا کا صفزم کړي چې هغه کاروندي کې ډېر خوي والذي اعظم کا خبوسه چې هغه خورنا کوي لا يخرج الا نكيدا نن روي دغه نه الا نكيدا مگر بیکار بوټي والذي او هغه اعظم کا خبوسه چې کوي لا یخرجو نوروزی از داغینه لا نکرا مگر بیکاره غوتی کذالک دار من تصرف لایات بار بار بیانوم غایا تن القومی یشکرون نا قوم نہ پر چ شکور ادا کئ دلائل عقلیه ذکر کول اس نام بیا او واقعات ذکر کئ نطارت تسلید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقد ارسلنا الله وبشکر علی آل گلو مون نوح نوح علیہ السلام الی قومه خلق دته کوم پیرا کې عبادت اوداد حضرت آدم عليه السلام نن پېړې کې لقد رسلنا دښکران له غلې موږ نوح نوح عليه السلام الى قومي خپل قوم ته فقال يا نوح عليه السلام يا قوم اعزما قوم اعبدوا الله دیوال الله عبادت او بندگی کوي مالکم من اله نشته تاسو د پارم مددگار غیره سواده الله نبل سوق انخ په زیېګمعلیکم په تاسو باې عذابه و من اوظین د عذااب د قال نو نه قالل بله من ویللي وغ غټانو منقوم د قوم نهدن نام او موتبرو چې د مالو دولت ته اختتدار په نه شې سلی نولی سلام ېویللو اننا له نراکه ب شکه خامخمونګوينو تعاله في دواللی مین په ګمراهې سرګ د کې ته خو سرګن ګمه دا موږوته رابللی. قالهویللو نووهلی سلام یاقوم مهم زماقوم ل سبي دولالهتون نشتهته مابانې سکمرای ولاکنې رسولون مربعاین لیکن ځیم پې غمبر د طرفا د پالون کې د مخلووقاتونه او بلې غکم رسوم تاسوطر حالاتې ربي پې غمات و اعلم ذو هو من اللا عند الله طرف ما اسمان لا تعلمون چتا سونو پهيږي دغه امت د نبي په مقابله کې دا, مقابل دا سیله کړه اند اوا عجیب تم اتا سو تعجب کوی ان جاءکم دا چراغ اتا سو تا ذکر من ربکم نصیحت د طرف درفتا سنا له رجلن فجبدي او سليم منکم چې ستا د خاندان د نسب سره تعلق لري ل یونزره کووندي د پاارچو یر تاسووللی ت ته کو اوې د پااره چې تاسوبد ش د غاب ناولله کوم تر رحول او دی دپاره چې په تاسو دا داوت دنولی سلام نحنیم سو کاله شوو د شپې د رځې فکس زبو پهبا جن کولو هغه حضرت علیہ السلام لرا ف زبورو بس دایبدارو جنو ویلو نوح علیہ السلام ته فانجه نا هو الله نجات ورکړو نوح علیہ السلام ته ولذین ما هو اوا کسان ته چې نوح علیہ السلام سره فل فل کی پټیشتای کی واعرقن الذین غرقو مږه کسان کذب بیااتنا چې د دروغ نسبته مږه کل ذمغ آیات نو تا الا هم یکنن کان دوی قوم <سلام> امین یو قوم وړاندو یوړو د قوم نبی نهنین سو وکالا بیان ور recentور خودی ورغی تکنه ویلا آدن اللہ ویلی غلم یوادیانو تا آخاہم یودو دینہ ودہ ودلی سلام آخاہم مانسوہ تفسیر مدارکی واحد منهم یودو دینہ ویلا آدن اللہ ویلی غلم یوادیانو تا یودو دینہ ودلی سلام کالویلی ویودلی سلام یا قوم یعبداللہ اید ما قوم دیا واللہ بندگیو کہی مال لکوم نیشت تاسو دپاره من علهین بل مددبارار غیر هو سواده اللهنا افلا تقون آیا تاسو د الله نه يېګنا قالل ملوويلو سردانانو همموتهبروله نه ها کسانو کفرو چې کاافو من قومه دا قوم د قوم د ځنا هنله نراته کن خاامخ منغنو ته في سفاحتتن په قوم خپ پې غمبرتهوي نووز بالله من ظلك تهکهکل وإِنَّا لَنَزُمُّ مِنَ الْكَافِرِينَ أَيَقِينًا خام خامو خیال کو پتا وانه د درو جن نا چت او هر نبی قوم تا داغې د سختی جواب په سختی نه ورکړي قال ويل يا يهودا السلام يا قومي ازمان قوم, قوم له سبي صفات مشت پما باندې كما قلتيا ولكنني رب العالمين لیکن زم پیغمبر دې طرفه د پالونکو د مخلوقاتنا وبل الحكم رسول تاسو ترې سالا تیر دي پیغامات د خپل رب وانا امین او ان لکم ناسخ امين او وین تاسو لپاره خيرพา ما لدار او عاجر تمه تاسو تعجب کوي ان جاءکم ذکرن دا چراغ له تاسو نسیت मिर ربکم تاسو درځ طرفنا على رجل منکم تجبدي الصلي تاسو ده خان دان او قوم او نسب سره تعلق لري لينذرکم دې لپاره چوي ریتاسو وزپرو راات کوئ ا یا لکوم کله چې تاس خُلَفَاءَ تاسو خللفهنابانو جانشین من بعد د قومنوهن پس د حالاق دقوم دلی فِي الْخَلْقِ وز د کومفل خلته بس او زیاد کري تاسوله په پیدش کې بس تهتون فراخي فضکورواعله الله راات کوي دا معمات د اللهله الله چې تاسو کامیاب ش قالوا نريد كفرك رسول الله تعال جنا ايا راغلي تم تلنا عبد الله وحده دې لپاره چې عبادت او بندګي وکم دا الله وحده دی کی आवाजې ونذراو فريد ما ها غچل را كانه عبده اباونا چې عبادت وکول کولو موږ مشرانو موږ مشران شيرازان له جدا دي جوړې دا پرې شو د دعوت دوجنا تعالی خبر نه مړو فاتنا نوراول راولم منت دیما ذا اپت ادنا چیتمنګ دآوینه یری ان كنت من سواदिकین فجیت درشتنونا قال رسول خدا صلی الله علیه و آله و بشکوا که شوری پتا سوبر من ربکم استا سوبر رب طرف نارسن رسن عذاب وغضبنا وغضب اتجادلوننی آیاتو جگړی کویزه ما طرف یسمان بارد سنمونو کی سمعتم ها شرانو مرته خود دې ان تم تاسو واه باوک مو تاسو مشرانو دا ورته تاسو مخې خیدار دې مرز لری کول دې دار دې لری کول دې ما نظر الله بها من سلطان نظر علی ګل الله په دی باندې سدلیل فان تنتظرون انتظار کوي انی ماکم من المنتظرین بیشکره زمیم تاسو لر دې انتظار کوونکو تحیل رسول اللہ منت کیسا کرتا کنفز بلحایتا مجینا مازم جانجورا دکان مردو سردرمی اگر پروس تورا سیخ القرآن سید عبیر حسن فانجیناہو اللہوی نجات مور کرو دتا والذینہا کسان تماہو جید یہود علیہ برحمت مننا و محربانی سرد اخبرنا وَقَتَعْنَا فِي قُرُونٍ مِنَ الدَّارِ الَّذِينَ جَادَّهَا كَثَارًا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا شِرْدَرُوهُ نِسْبَتِنُهُمُ فِي الآيَاتِ نُثَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَوْ دَيُّ الْمُؤْمِنَان تُمَا خَے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیہ طاہر اور صالح علیہ السلام ذکر کی۔ وَعَادٍ وَثَمُودٍ أَنْتَ خَاهُمْ يَوْدُ دِينَ حضر صَالِحَ حضرت صالح علیہ السلام الله ایو ما قوم دیو اللہ بندگیو عبادتو کئی ما لکم من الہ غیره نشتے تاثر پار بل مددگار غیره سواد اللہ نا قد جات کم بی شکر آغلی تاثر بینتم من ربکم واضح نشانہ واضح موجزت تاثر رب تطرفنا هاوی ناقت اللہ داد اخذ اللہ لکم تاثر پار آیا یو نشانہ و موجزت مات اپی یا لري غټه وا پدغه واتان کي د کي افسر صالح عليه السلام لوي ته دغه غټي نه و خارو او او دمر پيپک چې دا ټول قوم ته مړی جنو مستا پیغمبري و منو خو د حضرت صالح عليه السلام دعا او کا غټ او چاو دو خطر وته فضرور ها وي پري داو خطات الفيرد الله چې خراق کوي پزم کرا الله کي ولا تمسوا بسوين او مرسوي يو فل تکليف فیاخذتم ورنؤ بني سقاء سلال عذاب لمزاد درناک واذکروا آیات قیل جعلكم کلچ غرذول یی تاسو خلفاء بعد عاد نایبان جانشین تزمہ کچ پس دحرکت عاد یانو نا وبو اتم او زه در کله تاسو تا فل ارض تزمہ کچ تک تخزون من سهولها جوڑوئی تاسو من سهولها دا میدانو دیزمکنه قصورن محلات لیل محلات او بنگل جوڑوئی تن هتونونه او کنی تاسوال جله دغرون نهبتن کورونه كَيْ کروونه اللَّهِ کوئ اعله الله دا ان اما تهسانبدله واللا تا په مګ فلار د کوما کې مسیین فسات کوونې روانې کوونکی قاللمهلوول یا غټانو سردارانو الذي نهه ک سا لِلَّذِينَ ح ک تاو پویل اوس د جیفوچ کمغي ګړنی شو لمن هوچته آم چمان روور رو من هم د دینا د مسلمانانوته د سرداران نولو اات لمونه آیاته سوپوهلی ان سوالې هم مرسو مرد دی, دی چېې نګې سوال سلام راليلی شوې غختمرت د طرفنا دستاسودا شو داې غبر دی قاللوو د پیشکمونگا پاغ دین چې چھ دیرالے گلے شور پاغ دین بانے مومنون ایمان روڑن کیوں ویمون جد دین مانین پیغمبری ویسنگا نمان کال اللہی نستکبرو ایلی واکسانو چغیلو اکر وگانونے لوگنلو انہاو دیشکمونگا چوب اللہی پاغ پیغمبر بانے آمن تن بہی چتا سیمان روڑتا و بانے انکار کون کیوں فاقرن ناکتا قتل کرے ادائی یا بدماش پتوغه له یو دښمنه دښمنه وه تاښي هغه بدینه مخلاص کملاغه قتل کا فاقرنا قطتای قتل کوا او خالات او اتو انمره ربهم نا فرما نکره دو حکم ربنا وقالو دویلیا سواله سواله علیہ السلام ایتنا سرا ولمته عذاب ته دنا چې تلم سرا دی کې ان كنت من المرسلین ته چته پیغمبرانو نا کته پیغمبر ز عذاب د کوم را شوغه او قتل کا هت شتون نوی دي لځلځلی سس بهون ل برې دلو في دار په خپلو کرونو کې جاسیین پر مخراتته مر پراتو پهله لي داور د دا هر نبی مجزای چې په کمم کوم الله خلاقته تبااهره اوستې نو د وفاته او د م نهپستې غمبر راغلی ور سره ولاړی او خبرې ور سره کړي چې بروره ماله غ رشتاو په دا سید محمد پیغمبر هم کړو چې کله د بدر په میدان کې کافر قتل کولو کې د ټوله حکمونو کې دي یو شار کوی نه کوی ورغره درته مرخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغو ته کوی په غاړه ودرې دوې ما چې دل صحیح هکو نو د صحابه وی د ویتا سن ری خدمت خبره کوي دا پیغمبر دې د مرګ نفسه قوم تختلو وطن کې ولاد دغه تا والله او دله حضرت صالح علیه السلام دې نو وویل یا قوم ای جما قوم لقد بلغتکم बेशक ما رسوله تاسو ترساله تربی پیغام وختل رب ونصحت لكم او ما خير خواحله تولاستاس ولاتل تحبون تو الناسین لیکن تاسو دا سے قوم یی چې تاسو محبت نسا ته خیر خواه نو سرا دا خیر خواه سره همیشه چا مينې نه ولاتل لیکن تاسو دا سے قوم چې تاسو محبت نسا ته خیر خواه دله واکه الله ذکر کئ ولوتن الله او نوته السلام قال له قومه کله شی وی یخلقون تا اتا تون الفاحشتا ايا تاس راتل قومه کار بده هاي تا ما سبقكم واندواله مری کله تاس نه بها دې بده من هدن یوتن من العالمین لمخلوقاتنا تاسنه مخدا له لواته بدفلی کار چانه وکړي انَّكُمْ قَوْمٌ كَثِيرٌ تَسْيِئُونَ لِتَاتُونَ الرِّجَالَ خَامَ حَرَاتِل كَوْنِي نَارِينَ وَتَشَهَّوَتَنَّ تَادَ كُونَ وَشَهَوَتْ مِنْ دُونَ لِلصَّالِعَةِ ذَكَانُونَ بَلْ أَنْتُمْ بَلْ كَيْ تَاسُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَقَوْمٌ مُشْرِكَان وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ لَوْ جَوَابَ دِقَوْمُ دِلُوتُ لِسَلَامِ إِلَّا أَن قَالُوا مَغَرَّدَ چُوی دَی أَخْرِجُوهُمْ وَشَرِيدَ لُوتُ لِسَلَامِ وَدَرَّدَ مَرْغُرُ مِن قَرِيَةِ كَوْمِ دَخْتُل كُلِنَا وَلَيَرُ وَتَن نَوْ شَرَی ان هم ی چې ننجي اوناسه خلک دی ته تو هرونځان پاک ګړي مغځان ورته پاک خري شړی فانجیېناله ننجات وررکي پهل اسلام ته اهله هو تا د دا بته لم را ته مګر بوب د کات منلغاین و دا د پاتې کیدونونکو نهپاب کې توی همبر د خپل دیدي ده او توی ته پته نوګړ چې دا کاافره ده اللله او ببانې به امفر مالههممتتوه باران د راورو پهديبانه باران وون د ګټو لګټو بارانتون لاره وورلو فور اوعب ای زما محبوب کې فکاناقبتون مجرين سرنج واخیرین جا د مجرمانو انجامېڅ شو وله مدیین الله مدین واللو تهګلو ااخ هم یو ددينه شوي سلام قالويلو <سؤال> شوبلې سلام یاقومې زماقومم کو عبد الله د واللهعبتو بندو کوي مالم من اللهه غرو نشتې تاسو دطاربل منک دا غیر د لا نهقد جا ا کوم بين نه تون لرد کوم ب شکر راغلی تا سووازه طرف رستاسوونه ففل کېیل پوره کوي تو ماهول میځان او تلله ولاتهخسناسم مکهي د خللکوناشيیا اوهم غسی زونه دديي واللا تو سی په في م کوو فلار د پزما کې بعد د اصللا واللا پقااب م کو فلار د پهمکه کې بعد اصلاحاپس د اصللا دزمک نه ځم خیر ل دا کارونه د فې واللهدي تاسو دپاره انتون ممنین ک تاسو موان واللا تک اودو مکې دکله سرات پهه او عدونونه چې مسافر یرو ووي دلاروې لاو مسافر د رول او لې خبرډړې خارله خو راې خدل او سړی را خبره نهې چې داغیم شوی به اسلام دی تهسو دو نان س د الله او بندوي تاسو د لارې دا الله نه من چا لړ عام نهبي چې ماې راړ دکرله بانې تهغونه ها جه اولهوي تاسو د لارې دا الله نهره کوګوای ووزګرو لات توغ کن مقللا کله چېئ تاسو لږ ف سر کوم الله ډیر کوئ تاسوون ګروګورئ کې فکانه آ کې بتون مسییل سرګ خیرین جاام د مدانو تاسوونه مختې قومو تیرشي چا چې بیایا او مخالفت کل نتیې س شوه وَاِن كانَ طَائِفَةٌ قَدْ ضَلُّوا فَقَدْ اهْتَدَى مَنْ تَبِعَ آمَنُوْ ایمان آمَنُوا جَدَي ايمان راوړی بلل دی تا و دین باندې ور سلت دي لم يؤمنوا چې ایمان ايمان نرالي نو مومنان ته وي صبر حتا يهکم الله دیننا فردي دی چلا فی سلوک کمن زمونکې خیر الحاکمین او دا الله دې دی به بهتر د فیصله کوم کنه